Az iskola előkészítő éveit 1969 őszén kezdtem el a Brian Maves általános iskolában. Kettős előnyöm tudatával érkeztem ide. Egyrészt egyszerű szavakat már el tudtam olvasni. Másrészt már ott járt előttem a sokak által kedvelt másodikos bátyám. A négyszintes udvarra rendelkező épület csak néhány háztömnyire állt az Oakley lévő házunktól. Két perc séta volt csupán, vagy, ha valaki krég megoldását választotta, egy perces futás. Azonnal megszerettem az iskolát. Tetszett a tanítónő, Mrs. Burrows, egy aprócska fehér hölgy, aki nekem ősöregnek tűnt. Az osztályteremnek nagy napfényes ablakai voltak. Baba gyűjtemény várta a gyerekeket, és egy hatalmas, Kartonpapírból készült babaház a terem végében. Barátokra is leltem az osztályban. Azokhoz a gyerekekhez vonzódtam, akik hozzám hasonlóan örömmel jártak iskolába. Biztos voltam az olvasási képességeimben. Otthon átrágtam magam Dick és Jane kalandjaim. Hála anyám könyvtári olvasójegyének, és örömmel hallottam, hogy kisdiákként az első feladatunk az lesz, hogy szókártyákról új szavakat tanulunk meg olvasni. Egy sor színnek a nevét kaptuk meg tanulmányozásra, piros, kék, zöld, fekete, narancsárga, lila, fehér. Az órán Mrs. Burrows egyenként kérdezte ki a diákokat. Egymás után magasba tartotta a nagy szókártyákat, és megkért minket, hogy olvassuk fel a fekete színnel nyomtatott szavakat. Egyik nap figyeltem, ahogy a fiúk és a lányok, akiket épp csak kezdtem megismerni, egymás után felállnak, és betűzik a színkártyákat, majd Mrs. Burrows leülteti őket, amikor elvétették. Elvileg játék lett volna, ha jól sejtem, ahogy a betűző verseny is játék. De azért észre lehetett venni, hogy ez féle rostálás, egyben fájó megszégyenülés azoknak a gyerekeknek, akik nem jutottak túl a piroson. Ez, mint mondtam, 1969-ben volt, Csikágó szótszágyján, egy állami iskolában. Ha otthon valaki előrébb haladt, azt megjutalmazták érte az iskolában. A tanárok okosanak vagy tehetségesnek tartották. Ez pedig csak növelte a magabiztosságát. Az előnyök sebesen halmozódtak. Az iskola előkészítő osztályom két legokosabb diákja, a koreai-amerikai fiú, Teddy, és az afroamerikai lány, Chiaka volt, akik éveken át osztály elsők maradtak. Eltökéltem, hogy lépést tartok velük. Amikor rám került a sor, hogy felolvassam a szavakat a tanárnő kártyáiról, felálltam, és mindent beleadtam. Minden erőlködés nélkül elhadartam, hogy piros, zöld, kék. A lilán azért egy másodpercet elgondolkodtam, míg a narancssárga már nehezen ment. Ám teljesen csak a fehér kártyánál fagytam le. A torkom azonnal kiszáradt. Az ajkam eltorzult, és képtelen voltam megformálni a hangot. Az agyam vadul kattogott, próbált felszínre hozni egy színt, ami hasonlított arra, hogy V-H-I, ahogy a White szó írásképe adta volna. Szó szerint megnémultam. Furcsa gyengeséget éreztem a térdemben, mintha össze akarna rogyni. De mielőtt ez megtörténhetett volna, Mrs. Burows közölte, hogy leülhetek. És pontosan ebben a pillanatban megjelent előttem a szó, a maga tökéletes valójában: Fehér. White. A szó, amit kerestem. Fehér. Aznap este, ahogy a plusz állatkáimmal körülvéve az ágyamban feküdtem, csak is a fehér szó járt a fejemben. Oda-vissza betűztem gondolatban, mérgelődtem magamban a butaságomért. A szégyen nyomasztó súlyként nehezedett rám, amelyet talán sohasem fogok tudni lerázni, pedig tudtam, hogy a szüleimet nem érdekelni, hogy minden kártyát helyesen olvastam -e el. Csak sikert akartam elérni, vagy talán azt nem akartam, hogy sikerre képtelennek könyveljenek el. Biztos voltam benne, hogy a Tanítónő már is azok közé sorolt, akik nem tudnak olvasni, vagy ami még rosszabb, megsem próbálják. Megszállottan vágytam az érmenadságú aranyfóliás csillagokra, amelyeket Mrs. Burrows adott Tedinek és Csillakának. Aznap, hogy tűzzék fel a melkasukra teljesítményük jeleként. Vagy talán ezzel jelölték őket nagyszerűnek. Míg minket, a többieket nem. Végül is ők ketten egy szuszra végigolvasták az összes kártyát. Másnap reggel azt kértem, hogy újra felelhessek. Amikor Mrs. Buróz nemet mondott, és vidáman hozzátette, hogy nekünk, előkészítősöknek más dolgunk van, azonnal követelőzni kezdtem. Sajnálom a gyerekeket, akiknek végig kellett nézniük, ahogy másodszor is nekiveselkedtem a színkártyáknak. Én már lassabban, meg megállva minden szó kimondása után, hogy levegőt vegyek. És az agysejteim ne zárjanak megint rövidre. És bevált. A fekete, a narancsárga, a lila, és főleg a fehér esetén is. Szinte kiabálva mondtam ki a fehér szót pedig még meg sem láttam a kártyán lévő betüket. Most előszeretettel képzelem azt, hogy Mrs. Burroughs lenyőgözte ez a kis fekete lány, akiben volt annyi bátorság, hogy kiálljon magáért. Nem tudtam, hogy Teddinek vagy kiakának egyáltalán feltűnt, mi történik. Gyorsan átvettem a jutalmamat, és aznap délután felszegett fejjel, a blúzomon azzal az aranyfóliás csillaggal mentem haza. Otthon nagy dráma és cselszövés közepette éltem. A babáimmal folyamatosan alakuló szappanoperát játszottam. Születések, viszályok és árulások követték egymást. Volt remény, gyűlölet és néha szerelmeskedés is. A tanítás és a vacsora között Legszívesebben azzal töltöttem az időt, hogy letelepettem a közös területre a szobánk előtt, szétraktam a barbiaimat a földön, és csupa olyan jelenetet játszottam el velük, amelyek épp olyan valósnak tűntek, mint az élet maga. Időnként bevontam krieg G.I. Joe figuráit is a cselekménybe. A babaruhákat egy gyerekméretű, Virágmintás bélésű bőröndben tartottam. Minden Barbie és G.I. Joe saját személyiséget kapott. Felhasználtam a viharvert ABC-s kockákat is, évekkel korábban anya ezekkel tanította a betűket nekünk. Nekik is adtam nevet, sőt, saját, külön életet is rendeltem hozzájuk. Ritkán döntöttem úgy, hogy a környékbeli gyerekekhez csatlakozom, akik odakint játszottak iskola után, és nem is hívtam hozzánk iskolai barátokat, részben azért, mert különösen tiszta és rendes gyerek voltam, és nem akartam, hogy bárki is piszkálja a babáimat. Jártam más lányoknál vendégségben, és elszörnyedve láttam a barbikat, olykor kopaszra nyírt fejjel, vagy filctollal összefirkált arccal. És egy valamit megtanultam az iskolában. A gyerekek közti kapcsolat zűrös tud lenni. Bármilyen bájos jelenetnek vagyunk is tanulni a játszótéren, voltak királynők, kötekedők és követők. Nem voltam félénk, de abban sem voltam biztos, hogy kell nekem ez a zűrzavar az iskolán kívüli életemben. Ehelyett az energiáimat arra fordítottam, hogy én legyek a kis játszószobai univerzumom egyetlen ura. Ha Krég megjelent, és vette a bátorságot, hogy egyetlen kockát is arrébb tegyen, visítani kezdtem. Attól sem riadtam vissza, hogy szükség esetén megüssem. Általában jó erősen, ököllel hátba vertem. A lényeg az volt, hogy a babáknak és a kockáknak szükségük van rám, mert én adok nekik életet, és én kötelességtudóan adtam is. Egyik magánéleti válságot a másik után mértem királyuk, mint egy mindenható uralkodó, a szenvedésük és a fejlődésük hű tanúja voltam. Eközben a hálószobám ablakából figyelhettem a legtöbb való világbéli történés, az Auckland avenue Késő délutánonként láttam Mr. Thomson-t, a magas afroamerikai férfit a szemben lévő épület tulajdonosát, ahogy beteszi nagy basszus gitárját a kedilekje hátuljába, és elindul valamelyik jazzklubba zenélni. Figyeltem mendózáékat, a szomszédban lakó mexikói családot, ahogy megérkeznek létrákkal, megrakott teherautójukkal, miután egész állónap házakat festettek, és a kerítésnél csaholó kutyáig üdvözlik őket. A környékünkön mindenféle etnikumhoz tartozó középosztálybeliek laktak, a gyerekek nem bőrszín szerint keresték egymást, hanem az alapján, hogy épp ki van kint, és ki szeretne játszani. A barátnőim közé tartozott egy récsal nevű lány, akinek az édesanyja fehér volt, és brit akcentussal beszélt. Suzy a göndör, vöröshajú kislány és mendózáig unokája, amikor épp látogatóban járt nálunk. Vezetéknevek keveredésében éltünk. Kanszopant, Ausef, Jacker, Robinson, és túl kicsik voltunk még ahhoz, hogy észrevegyük, körülöttünk minden rohamléptekben változik. 15 évvel azelőtt, hogy a szüleim a szót sorra költöztek volna, a környéket 96%-ban fehérek lakták. Mire egy évtizeddel később egyetemre mentem, körülbelül 96%-ban feketék éltek ott. Réggel pontosan ezeknek a változó időknek a sűrűjében nőttünk fel. A körülöttünk lévő háztömbök zsidó családoknak, bevándorló családoknak, fehér és fekete családoknak adtak otthont. Voltak, akik boldogultak, voltak, akik nem. Általában mindenki ápolta a saját gyepét, és odafigyelt a gyerekeire. Írták sorban a csekkeket Robinak, hogy a gyerekeik zongorázni tanulhassanak. Ami azt illeti, a családom valószínűleg inkább a környékbeliek szegényebb rétegéhez tartozott. Rajtunk kívül kevés embert ismertem, akinek nem volt saját háza. Mi ott zsúfolódtunk össze Robi és terri otthonának emeletén. A szúcsor még nem változott meg annyira, mint a többi környék, ahonnan a jobbsorúak már rég átköltöztek a kertvárosi övezetbe, és az üzletek egymás után bezártak. De a változás már egyértelműen megkezdődött. Lassan azonban mi is kezdtük megérezni ennek az átalakulásnak a hatásait, különösen az iskolában. A másodikos osztálytermem rendetlen gyerekek és repkedő papírok csataterévé vált. Sem én, sem krég nem tapasztaltunk ilyesmit korábban. Úgy tűnt, mindez egy olyan tanárnőnek köszönhető, aki képtelen fegyelmezni aki, mintha még a gyerekeket sem szerette volna. Mindezeken túl az sem volt biztos, hogy bárkit is különösebben érdekel, hogy inkompetens. A diákok ezt ürügyül használták a randalírozásra, és a tanárnő, mintha csakis a legrosszabb véleményen lett volna rólunk. Az ő szemében egy rakás rossz kölyök voltunk, holott ő nem jelölte ki számunkra a követendő példát. Nem állított fel szabályokat. Ráadásul egy komor, rosszul megvilágított helyiségbe száműztek minket az iskola alaksorában. Minden óra pokolian hosszúnak tűnt. Nyomorultul ücsörögtem a padomban, hányárzult székemen, semmit sem tanultam, és vártam a déli ebédszünetet, amikor hazamehettem, bekaphattam egy szendvicset, és kipanaszkodhattam magam anyámnak. Amikor gyermekkoromban mérges lettem, szinte mindig anyám segített levezetni a dühömet. Ő meghallgatta, ahogy panaszkodtam a tanáromra, és ilyeneket mondott. Ó, egek! Vagy na hát, tényleg? Sosem táplálta a haragomat, de a frusztrációmat komolyan vette. Ha édesanyám valaki más lett volna, akkor udvariasan csak annyit mond, csak menj, és tedd a tőle telhető legjobbat de ő pontosan értette a helyzetet. Tudta, mi a különbség a nyavaigás, és a valódi gyötrődés között. Anélkül, hogy nekem szólt volna róla, sokszor bement az iskolába és megpróbálta rávenni a tanárokat, hogy csináljanak valamit. Ezért végül néhány jól teljesítő társammal együtt csendesen kivettek minket az osztályból. Teszteket irattak velünk, és körülbelül egy héttel később Áthelyeztek minket egy világos és rendezett harmadikos osztályba az emeleten, amelyet egy mosolygós, gyakorlatias tanár irányított, aki értette a dolgát. Apró, de sorsfordító lépés volt. Akkoriban eszembe se jutott feltenni a kérdés magamnak, hogy mi lesz a többi gyerekkel, akiket ott az alaksorban a tanítani képtelen tanárral. Most felnőttként már látom, hogy a gyerekek már nagyon fiatal korban megérzik, milyen az, amikor nem értékelik őket, amikor a felnőtteket nem érdeklik annyira, hogy segítsenek nekik tanulni. Az e felett érzett haragjuk rendetlenkedésben nyilvánulhat meg, alig az ő hibájuk. Nem rosszak, csak próbálják túlélni a méltatlan körülményeket. Akkoriban csak örültem, hogy kiszabadultam onnan. Az idők során anyám elkezdett noszogatni, hogy mozduljak ki, és játszok a környékbeli gyerekekkel. Azt remélte, hogy ugyanúgy megtanulom a társasági élet fortéjait, mint a bátyám. Krég, mint említettem, valahogy mindig megoldotta, hogy a nehéz könnyűnek tűnjön. Akkorra már egyre nőtt a híre a kosárlabda pályán, lelkes volt, fürge, és egyre magasabb lett. Az apám arra biztatta, hogy keresse a legkeményebb ellenfeleket, ami azt jelentette, hogy később kréget átküldte a város másik végébe egyedül, hogy Chicago legjobb fiataljaival játszon. Ám egyelőre hagyta, hogy a környékbeli tehetségekkel mérje össze az erejét. Krék fogta a labdáját, átvitte az utca túloldalára. A Rosenblum parkba. Elhaladta mászókák és a hinták mellett, ahol én szerettem játszani, és eltűnt a leple mögött a park túlsó végében, ahol a kosárpályák voltak. Arra a részre sötét erdőként gondoltam, ahol részegek, csövesek és bűnözők tanyáznak, de Krég, amint rendszeresen kezdett ellátogatni a park azon részére, helyre tett, és felvilágosított, hogy oda át igazából Senki sem olyan rossz ember. A bátyám számára kosárlabda, mintha minden kaput megnyitott volna. Megtanulta, hogyan kell oda menni ismeretlenekhez, amikor be akart szállni a játékba. Megtanulta, hogyan beszéljen barátságosan, de vagányan, magasabb, gyorsabb ellenfeleivel a pályán. Ez sokat segített neki, hogy megcáfolja a különféle mítoszokat arról, hogy ki kicsoda, és mi micsoda a környéken, és igazolta azt a hitet, ami régóta apám meggyőződése volt, hogy a legtöbb ember jó, csak megfelelően kell bánni velük. Még a sarki italból előtt lézengő kétes alakok arca is felrogyogott, amikor látták réget, odaszóltak neki, és lepacsisztak vele, amikor elmentünk mellettük. Hogy hogy ismered őket kérdeztem, nem tudom. Ők ismernek engem, mondta a vállát vonogatva. Tíz éves voltam, amikor végre megértem annyira, hogy elkezdtem egyedül is kimerészkedni, bár ezt a döntésemet nagyrészt az unalom szülte. Nyári szünet volt. krégel minden nap elbúszóztunk a Micsigentóhoz, a város által szervezett táborba. De négyre hazamentünk, és még sok napsütéses óra volt hátra, amelyet el kellett ütnünk. A babáim egyre veszítettek a vonzerejükből és késő délutánra a légkondi nélküli lakásunk elviselhetetlenül felforrósodott. Így kezdtem el krékhez csatlakozva körbejárni a környéket, és olyan gyerekekkel találkozni, akiket még nem ismertem az iskolából. A házunk mögötti utcáska túloldalán egy kisebb lakóközösség volt. A neve Oakley Parkway, ahol nagyjából... Tizenöt otthont építettek fel egy közös zöld terület körül. Aféle földi paradicsom, sehol egy autó, mindenütt itt szoftbollozó, ugrókötelező, vagy csak egyszerűen a lépcsőkönücsörgő gyerekekkel. Ám mielőtt beilleszkedhettem volna a velem egyidős lányok közé, akik ott lógtak, próba elé állított az élet a közeli katolikus iskolába járó Dídi nevű képében. Didi sportos volt és csinos, de folyton lebigyeztette az ajkát, és mindenre forgatta a szemét. Rendszerint a házunk előtti lépcsőn ült egy másik, négyszerűbb lányjal, Dininnel. Dinin mindig barátságos volt, ám úgy tűnt, Didi nem bír. Nem tudom miért. Valahányszor átmentem az Oakleed Parkvére, halkan gúnyos megjegyzéseket tett. Mintha csak azzal, hogy megjelentem, sikerült volna elrontanom a többiek napját. Telt múlt a nyár, és Didi megjegyzései egyre hangosabbak lettek. Csalódott voltam. Tudtam, hogy döntenem kell. Vagy továbbra is az új lány leszek, akibe bele lehet kötni, esetleg lemondok a parkvéjről, és hazamegyek a játékaimhoz, vagy megpróbálom kivívni Didi tiszteletét. És ebben az utóbbi lehetőségben rejlett még egy. Megpróbálhatom megnyerni őt szavakkal, vagy egyszerűen befogom a száját. A következő alkalommal, amikor Didi odaszólt, nekiugrottam. Összeszedtem apámtól szerzett minden tudásomat arról, hogyan kell bevinni egy ütést. Egymásba gavajodva zuhantunk a földre, ököllel hadonáztunk, rúgkapáltunk. Oakland Parkway összes gyereke azonnal gyűlt körénk, izgatottan kiáltoztak. Nem emlékszem, végül kiválasztott szét minket. Dinin vagy a bátyám, esetleg az egyik szülő, akit odahívtak, de mire elült a por, valami megváltozott. Immár hivatalosan is a környékbeli csapat elfogadott tagja voltam. Didivel épségben megúztuk, piszkosan, lihegve álltunk fel, azzal a biztos tudattal, hogy sosem leszünk a legjobb barátnők, de legalább kivívtam a tiszteletét. Apám bujékja továbbra is a menedékünk volt, ablak a nagyvilágra. Vasárnaponként és nyári estéken beültünk, és céltalanul köröztünk a városban, csak mert megtehettük. Időnként egy délebre eső kerületben kötöttünk ki. pilhill hívták, nyilvánvalóan azért, mert rengeteg afroamerikai orvos lakott ott. A Southside egyik takarosabb, gazdagabb körzete volt, ahol két kocsi is parkolt egy-egy ház előtt, és a járda mellett pompás virágágyások sorakoztak. Apám némi gyadakvással szemlélte a gazdagokat, nem szerette a beképzelt embereket, és általában is vegyes érzéseket táplált azok iránt, akiknek saját házuk volt. Volt egy rövid időszak, amikor anyámmal megfordult a fejükben, hogy megvesznek egy eladásra kínált házat, nem messze Robiéktól. Egyik nap egy ingatlan társaságában el is mentek megnézni a helyet. Ne végül, lemondtak a lehetőségről. Akkoriban én oda voltam az ötletért. Úgy gondoltam, valamit... Mégiscsak jelentene, ha a családunk egy olyan házban lakna, ahol nem csak egyemelet emelet a miénk. Apám azonban természeténél fogva óvatos ember volt. Tudta, mennyire fontos némi megtakarítással rendelkezni nehezebb időkre. Sose akarja egy ház miatt elszegényedni, mondogatta, és elmagyarázta, hogy sokan feladják a megtakarításaikat, túl nagy kölcsönt vesznek fel és a végén ugyan lesz egy szép házuk, de elveszítik a szabadságukat. A szüleink úgy beszéltek velünk, mint ha felnőttek lennénk. Sosem prédikáltak, inkább minden kérdésünkre válaszoltak, akármilyen gyerekes volt is. Sosem akarták gyorsan letudni a beszélgetéseket, a kényelem kedvéért. Órákon át diskuráltunk, Sokszor azért, mert kréggel minden lehetőséget megragadtunk, hogy olyasmiről faggassuk a szüleinket, amiket nem értettünk. Amikor kicsik voltunk, ilyeneket kérdeztünk. Miért vécéznek az emberek, vagy miért kell dolgozni? Aztán csak úgy záporoztak a további kérdések. Egyik korai győzelmemet egy önös érdektől vezérelt kérdésemmel arattam. Miért kell reggel ide tojást ennünk? Innen aztán eljutottunk a fehérje fontosságáról szóló beszélgetési, és a végén feltettem azt a furfangos kérdést, hogy a mogyoró vaj miért ne számítan a fehérjének, míg végül további vita után anyám megváltoztatta az általam mindig is utált tojásról vallott nézeteit. Onnantól kilenc éven át, Tudva, hogy kiérdemeltem minden nap egy magyoró és lekvárral vastagon megkent szendvicset készítettem magamnak reggelire. És sosem ettem tojást. Ahogy nőttünk, egyre többet beszéltünk az életben hozott döntésekről, fai kérdésekről és politikáról. A szüleink nem várták el, hogy tökéletesek legyünk. Sosem csomagolták be az élet kegyetlenebb igazságait sem. Crick például egyik nyáron új kerékpárt kapott. El is tekert a Michigantó keleti partjához. A Rainbow Beach mellett elhaladó, betonozott gyalogjáróhoz, ahol érezni lehetett a vízfelől jövő szellőt. Ott elkapta egy rendőr, aki azzal gyanúsította, hogy lopta a biciklit, és képtelen volt elfogadni, hogy egy fekete kamasz fiú becsületes módon is új biciklihez juthatott. A rendőr, aki maga is afroamerikai volt, végül csúnya fejmosást kapott anyánktól. És kénytelen volt bocsánatot kérni kréktől. A szüleink elvonták, hogy ami történt, az igazságtalan, de sajnálatos módon gyakori is. A bőrszínünk miatt kiszolgáltatottak vagyunk. Ez olyasmi, amivel mindig számolnunk kell. Apám szokása, hogy kocsival vigyen minket, a pillhillen a féle motivációs gyakorlat lehetett. Így mutathatta meg nekünk, mi mindent lehet elérni a színvonalas oktatással. A szüleink szinte egész életünkben Csikágó néhány négyzetkilométeres körzetén belül éltek, de nem várták el, hogy krég és én is ugyanezt akarjuk. Mielőtt összeházasodtak, rövid ideig mindketten közösségi főiskolára jártak. Ne jóval a bizonyítvány megszerzése előtt ott hagyták. Anyám tanárnak készült, de rájött, hogy inkább titkárnőként dolgozna. Apámnak egész egyszerűen elfogyott a pénze. Nem tudta befizetni a tandíjat, ezért inkább beállt a hadseregbe. A családban nem volt senki, aki rábeszélte volna, hogy menjen visszatanulni. Nem volt példa előtte, hogy az milyen életet jelentene. Ehelyett két évig szolgált több katonai bázison is. Ha arról álmodott is, hogy befejezi a főiskolát és művész lesz, hamarosan új irányt reményeinek, és a béréből inkább az öcse építészeti tanulmányait támogatta. A harmincas évei vége felé apám immár a gyermekei számára takarékoskodott. A családunk Soha nem fog elszegényedni egy ház miatt, mert sosem lesz házunk. Apám gyakorlatiasan közelítette meg a dolgokat, érzékelte, hogy korlátozottak a rendelkezésre álló erőforrások, és talán az idő is. Amikor épp nem vezetett, csak botatámaszkodva tudott közlekedni. Mielőtt befejeztem volna az általános iskolát, a botot mankóra cserélte, majd hamarosan két mankóra. Bármilyen betegsége volt is apámnak, az elernyestette az izmait, és lecsupaszította az idegeit. Ő azonban ezt a saját személyes erőpróbájának tartotta, és némán tűrte. Családunk nem sok fényűzést engedhetett meg magának. Amikor kréggel megkaptuk a bizonyítványunkat, a szüleink azzal ünnepelték meg, hogy pizzát rendeltek az itálián fiasztából, a kedvenc helyünkről kula idején fagylatot vettünk, fél, -fél liter csokoládét, vajas pekándiót és fekete cseresznyét. És azon voltunk, hogy napokig kitartson. Az augusztusi légi és víziparádé megrendezésekor minden évben összekészítettük a piknikes kosarunkat. Végig autóztunk a Michigento északi partvidékén a kerítéssel lezárt félszigetig, ahol apám munkahelye volt. Azon kevés évenkénti alkalmak egyike volt, amikor az alkalmazottak családtagjai áthaladhattak a kapukon, és letelepedhettek a tóra néző dús gyepen, ahonnan a víz felett formációban suhanó vadászrepülőket legalább olyan jól lehetett látni, mint a légsúndrájvon álló bármelyik luxus ablakából. Apám minden júliusban kivett egy hét szabadságot. Olyankor nem ment be a telepre kazánt szerelni. És egyik nagynénénk és néhány unokatestvérünk társaságában bezsúfolottunk a bolyékba. Heten zögykölöttünk órákon át a két ajtós autóban. skyway át hátrajtuk Csikágót, délről megkerültük a Michigan tavat, és addig autóztunk, míg meg nem érkeztünk a Michigani White Cloud ba a Duck Happy Holiday Resort nevű üdülőbe. Volt játékszobája, üveges szénsavas ürítőt árusító automatája, és ami számunkra a legfontosabb, egy hatalmas kültéri úszómedencéje. Kibéreltünk egy teakonyhás faházat, és egész nap kibeugráltunk a vízbe. A szüleim grilleztek, cigarettáztak és kártyáztak a nagynénémmel, bár apám hosszú szüneteket tartott, hogy csatlakozzon hozzánk, a gyerekekhez a medencében. Jóvágású volt, lekonyuló bajussal, melkasa és karja vaskos csupa izom, látszott, hogy hajdon sportoló volt. A medencében töltött hosszú órák alatt pancsolt, nagyokat nevetett, és magasba dobálta kis testünket. Elgyengült lábai ilyenkor kevésbé fogták vissza. A hanyatlást nehéz mérni, különösen akkor, amikor épp a környezetünkben történik. Minden szeptemberben, amikor réggel megjelentünk a Brian általános iskolában, egyre kevesebb fehér gyerekkel találkoztunk az udvaron. Páran átmentek a közeli katolikus iskolába, de sokan végleg elköltöztek a környékről. Először olyan érzés volt, mintha csak a fehér családok mentek volna el, de aztán ez is megváltozott. Hamarosan úgy tűnt, Bárki, akinek lehetősége van rá, elmegy. A távozást többnyire nem jelentették be, nem magyarázták meg. Egyszer csak megjelent az eladó tábla a Jékör családháza előtt, vagy a költöztetők furgonja Teddyéknél, és tudtuk, mi következik. Talán a legnehezebb időszak anyám számára akkor jött el, amikor barátnője, Velma Stuart bejelentette, hogy férjével leelőlegeztek egy házat a Park Forest nevű kertvárosi övezetben. Stuartéknak két gyerekük volt, és tőlünk nem az ekló tömblen laktak. Hozzánk hasonlóan ők is bérelték a lakásokat. Mrs. Stuartnak remek humorérzéke és harsány nevetése volt. Ez vonzotta annyira anyámat. Ők ketten recepteket cseréltek, tudták épp, mi történik a másikkal, de sosem hatottak rájuk úgy a helyi plegykák, mint a többi anyukára. Mrs. Stuart fia Donik réggel volt egyidős, és ugyanolyan sportos. Így azonnal kialakult köztük a kapocs. A lányuk Pamela már korba lépett, és nem igazán érdekeltem, de én minden tizenévest érdekesnek találtam. Mr. Stuartra nem nagyon emlékszem, csak arra, hogy egy szállítóautót vezetett, az egyik nagy városi pékség alkalmazottjaként, és hogy nála világosabb bőrű feketével még soha életemben nem találkoztam. Fogalmam sincs, hogyan engedhették meg maguknak azt a kertvárosi házat. A park Forest Amerika egyik első, teljes mértékben tervezett közössége volt. Egy teljes falu, bevásárló központokkal, templomokkal, iskolákkal, parkokkal és sorozatgyártott házaival, amelyekhez egyenkertek tartoztak. Megszabták azt is, hogy hány fekete család lakhat egy adott tömbben. Bármire a Stuart család odaköltözött, ezt a korlátozást minden bizonyal eltörölték. Nem sokkal a beköltözésük után Stuarték meghívtak minket, hogy apám egyik szabad látogassuk meg őket. Izgatottan vártuk a találkozást. Újfajta kirándulásnak ígérkezett. Végre esélyt kaptunk meglesni a Kertvárost. Mind a négyen beültünk a bújikba, elindultunk délnek a strádán, végig a Chicágóból kivezető úton, és negyven perccel később lehajtottunk egy szürke üzletközpont közelében. Hamarosan csendes utcákon kanyarogtunk. Tökéletesen egyformának tűnő házak között. Nem értem, miért akar bárki is ennyire kint lakni, jegyezte meg apám a műszerfal felett kibámulva. Én is értelmetlennek tartottam. Ameddig csak elláttam, sehol egy terevélyes fa, mint amilyen a hálószobám ablaka előtt magasodó óriási tölgy. A parkforezben minden új volt, széles és cseppet sem zsúfolt. Sehol egy sarki ital volt az előtte lődörgő szakadt alakokkal, sehol egy dudáló autó, semmi szirénázás, sehol a konyhából kiszűrődő zene, mintha az ablakokat mindenki zárva tartotta volna. Krég úgy emlékszik vissza a látogatásunkra, hogy mennyei volt. Éppenséggel azért, mert egész álló nap kint labdázott a tágas telken a kék ég alatt, Donis és újdonsült kertvárosi haverjaival. A szüleim kellemesen elbeszélgettek a Stuart házas párral, én pedig Pamela nyomában jártam, ámulva néztem a haját, világos bőrét és dini szereit. Valamikor megebédeltünk, beesteledett, mire elköszöntünk. Miután kiléptünk Stuarték ajtaján, a szürkületben elsétáltunk oda, ahol apám leparkolta az autót. Krék csatakosra volt izzadva, alig állt a lábán, annyit szaladgált napközben. Én is elfáradtam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Valami nyugtalanított ezen a helyen. Nem kedveltem a kertvárosokat, de nem tudtam volna megmagyarázni, hogy pontosan miért. Anyám később egy különös észrevételt tett és új közösségükről, látván, hogy az utcán szinte minden szomszédjuk fehér. Kíváncsi lennék, mondta vajom, bárki tudja el róluk, hogy feketék, amíg mi meg nem látogattuk őket. Úgy vélte, talán véletlenül lelepleztük őket, amikor megérkeztünk a szótszájdról, a házszentelő ajándékkal és nyilvánvalóan sötét bőrünkkel. Még ha szjú nem akarták is szándékosan eltitkolni származásukat, valószínűleg nem beszéltek róla a szomszédokkal. Bármilyen közvélekedés volt is az utcájukban, ők nem mentek szembe vele, legalábbis a látogatásunkig. Lehet, hogy valaki figyelte az ablakból, hogy aznap este apám az autónk felé tartott. Lehet, hogy árnyéklapult az egyik függöny mögött, és várta, hogyan alakulnak a dolgok. Sosem fogom megtudni. Csak arra emlékszem, hogy apám háta alig észrevehetően megmerevedett, amikor odaért a kormány ajtóhoz, és meglátta, mi történt. Valaki megkarcolta szeretett bujikját. A csúnya vastag sáv végigfutott az ajtón, az autó fara felé. Kulcsal vagy kővel csinálhatták, és semmiképp sem lehetett véletlen. Korábban említettem, hogy apám az a fajta férfi volt, aki sem a kis, sem a nagy dolgok miatt nem panaszkodott. Aki jókedvűen megette a májat is, ha éppen azt tettek elé. Akinek az orvos gyakorlatilag átadta a halálos ítéletét. De ő mégis ment tovább. Ez most sem volt másképp, amikor az autóját értgasztettet felfedezte. Ha valahogy vissza is lehetett volna vágni miatta, vagy lett volna ajtó, amelyen tiltakozásul bezörgethetett volna. Apám akkor sem tette volna meg. Hm, a fene egyen megmondta. Milyen kinyitotta volna az autót. Aznap este úgy mentünk vissza a nagyvárosba, hogy szinte szót sem ejtettünk a történtekről. Talán még rágondolni is túl lett volna. Minden esetre leszámoltunk a kertvárossal, Apám másnap nyilván kénytelen volt megkarcolt utóval munkába menni, és nem kétlem, hogy rosszul viselte. De a fényezésen ejtett csorba nem maradtott sokáig. Amint ideje volt, apám elvitte a szervizbe és újra fényeztette.